Начальник міліції, не дивлячись на підлеглого, на поверхні стола крутив кулькову ручку довкола власної осі. Здавалося, він у цей важливий процес. По самому Маківку йому від цього було дуже комфортно. Шалига чудово усвідомлював, начальнику зовсім нема про що говорити. Йому теж не було що сказати, але і гратися в хто кого перемовчить... Теж не хотілося. Хоча б тому, що це не по уставу і зовсім не відповідає правилам субординації. «Писати ми їм не заборонимо», – мовив він. Начальник кивнув, далі граючись ручкою. А пишуть вони, все правильно, вів далі шалига. Нема тіла, нема діла. Факт, що труп під кущем таки лежав, не може бути юридичною підставою для порушення кримінальної справи по факту скоєння особливо тяжкого злочину. «Прокуратура з нас сміється», – начальник підвів на майора очі. «З нас, пашо, навіть негри під мостом на Шулявці сміються. Під мостом неподалік від заводу «Більшовик», поруч зі станцією метро «Шулявська», Давно і міцно отаборилися чорношкірі, які тримали там свій базарчик, торгуючи взуттям та одягом, але переважно секонд-хендом. Часом відбивалися від зграйки скінгедів, часом гасили пожежі, регулярно платили всі можливі і неможливі штрафи та хабарі, терпіли гуркіт над головою, але трималися. За цей плацдарм мов захисники обложеного Сталінграда, за знаменитий, описаний у легендах, книжках та шкільних підручниках, будинок Павлова. Те, що відбувалося з вівторка довкола історії зі зниклим жіночим трупом, негрів відверто забавляло. Вони навіть відмовилися платити якісь невеличкі, але обов'язкові гроші міліцейському патрулю – Причому один так і сказав, ламаною російською мовою – «з ходячих трупів збирайте». Звісно, по естафеті про цей небувалий інцидент переповіли міліцейський главк, і тепер начальник міліції підозрював про опущений неграми патруль, донесли вже міністру. «Китайці теж», – підтримав розмову Шалига, – «особливо ті, які тримають базар на Дарниці». Маленький Китай? Так точно. Начальник міліції знову покрутив ручку по столу. Тоді взяв її обома руками, міцно стиснув за кінці. Я, пашо, від середи раком стою, знаєш де? Майор кивнув. І буду стояти, Пашу. Бо ця газетка нас усіх раком поставила, а їй за це нічого не буде. Знаєш, хто її в парламенті прикриває? Майор знову кивнув. От так. Там є певні політичні сили. Їм вигідно, аби зараз міліцію в грязюці валяли. А розгрібати все це, пашо, повинен ти. Натиснувши обома руками, начальник міліції переламав ручку навпіл. Давай ще раз від самого початку. Трубу чи все ж таки не було? Не знаю. Чесно, зізнався Шалига, хоча кров була, небагато, але свіжа, не засохла. Тоді я по-іншому запитаю, тіло було? Було, є фотографія. Наші спеці кажуть, не підробка. Тоді куди це тіло могло зникнути? Може бути, що фотограф знайшов не труп, а лише тяжко поранену людину. Людина ця – жертва нападу, викрадення, її врешті-решт могли катувати і не домучити. Начальник міліції сам усвідомлював, що говорить не те, але припущення далі лилися на шалигу нестримним уже потоком. Коротше, жертва могла рухатися. Фотограф цього не знав. А вона могла. Навіть, припустімо, таке. Що їй жертві вистачило п'ятнадцять хвилин, аби забратися геть. Але куди? Закривавлена людина могла подітися. Він ляснув долоною по столу. Як далеко могла піти? Чому її ніхто не бачив? Чому нема слідів? Чому ніхто не може знайти? Закривавлене тіло, чорт забирай! Крапку в його монолозі поставив гуркіт кулака Об стільницю. Шалига далі мовчав. Начальник міліції і без нього прекрасно знав за ці дні перевірені відомості про жінок, які пішли з дому і не повернулися. Заодно з'ясувалося, дві третини оголошених розшук уже давно вдома помирилися з тими, з кими посварилися. Ось тільки міліцію повідомити про це чомусь ніхто не потурбувався. Але десятки автоматично закритих справ про зникнення живих, як з'ясувалося жінок, не тішили на тлі зниклий в невідомому напрямку та невідомим способом мертвої жінки. Ще начальник міліції по великому секрету дізнався, якщо протягом кількох наступних днів масова істерія журналістів довкола ходячого трупа не припиниться, з цього приводу зберуть спеціальне засідання Верховної Ради. Комусь доведеться давати пояснення, явно не начальнику міліції, а комусь доведеться прощатися з посадою, явно не міністру внутрішніх справ. Павло Шалига нічим не міг допомогти, весь його професійний досвід наражався на глуху стіну містики. Майор сам не раз за ці дні виїздив у той проклятий сквер і на власні очі бачив, там особливо нема де сховатися. Пустирище, заморожений через економічну кризу будівельний об'єкт, який навіть не охороняється, тому його облюбували для літньої резиденції місцеві бомжі. Далі похмура промзона, і це, щоб його розірвало, довбаний інститут, у якому отоборилися хитрони з фокусу плюс. Отже, навіть якби тяжко поранена людина теоретично захотіла зникнути, за такий короткий проміжок часу вона фізично не змогла б відповсти кудись подалі від людських очей. У п'ятницю вечір, майор Шалига, на рахунку якого десятки особисто розкритих убивств, змушений був визнати не лише свою поразку, а й взагалі поразку всієї київської міліції. А тим часом у кабінеті головного редактора найпопулярнішої вже кілька днів газети «Фокус Плюс» святкували повну і беззаперечну перемогу розуму над глуздом.